Я хочу уникнути спілкування і швидко виходжу на сходи. Здається, вихід має бути десь ліворуч. Я йду вниз, повз білі стіни царства тіний проходжу крізь скляні двері вахти і виходжу на подвір'я. Щоб дістатись до зупинки, треба перейти фруктовий сад. Потім через будинок ще однієї варти. На вулиці холодно, тому ніхто не гуляє. Озираючись на будинок, бачу у вікні третього поверху Розмитий силогет. Чомусь мені здається, що це він, той, хто назвав себе технологом. Від погляду зверху в мене протягом всього шляху до зупинки свербить потилиця. У маршрутці я заснула. І ледь не проїхала повз будинок, у якому два місяці тому винайняла квартиру. Мабуть, ще не звикла до нового місця. Підступна думка про джакузі та склянку-коктейлю «Малібу» Майнула в голові, і мене відразу знудило. Цю думку я пояснила тим, що занадто втомилась сьогодні, ще пак. Шість годин! Незрозумілого монологу! Удома я випила склянку теплого молока, зробила собі бутерброд з ковбасою та гірчицею, і залізла в ліжко. Я люблю їсти в ліжку, немов хвора. Але я не хвора. Просто це здається мені затишним. На тумбиці біля мого дивана купа цукерок і порожніх обгорток, трохи зів'ялі апельсини, кілька склянок з-під молока і соку. Якби моя воля, я взагалі не піднімалася б з дивана. Колись я читала про таку людину, котра потрапила в книгу рекордів Гіннеса. 20 років у ліжку. Зауважу, чоловік був цілком здоровий. Телевізора в мене немає, тому засинати досить важко. Я вставила у магнітофон, Сьогоднішню касету, можливо, голос знову заколисає мене. Зручно вмостилася в ліжку, якщо засну, магнітофон вимкнеться автоматично. Почула знайомий спокійний голос, я навіть уявила тихі світлі очі і трикутну борідку, але не заснула. Щось у тій нісенітниці привернуло мою увагу, я не могла сформулювати, що саме змусило мене прислухатися. Монолог скидався на різнобарвну ковдру ісшитою із, із окремих клаптів. Всі вони були різного розміру, різноманітні за візерунком. «Що поєднує таку ковдру», – міркувала я, дослухаючись до голосу. «Основа. Різнобарвні клапті зазвичай нашиваються на єдину основу. У гарної кравчині цю основу зовсім не помітно. Тільки картатий узор. Я зіскочила з ліжка». Сну як не було. Узявши папір і ручку, почала записувати незв'язаний монолог. Від мого приходу додому минуло вже сім годин, довкола мене лежала купа списаних аркушів. У вікні уже танув місяць, ніч повертала на ранок. Що далі? Я стільки разів перечитувала написане, що у мене заболіли очі. Я відчувала, що у цій нісенітниці все ж таки має бути якийсь сенс. А якщо відокремити більш-менш свідомі і прості формулювання від потоку наукових термінів, я взяла маркер, почала підкреслювати зрозумілі мені фрази. Мого імені історія не зберегла абіотичні фактори, ті, що впливають на компоненти екосистем та сили неживої природи, зокрема газовий склад повітря, температуру, вологість чи сухість, присмаки. Але суть не в тому, вона в альбедо, тобто білізні, тобто у здатності поверхні, відображати струм випромінювання, зокрема у відображенні планетами струму світла, що падає на їхню поверхню. Власне, я немарнословний, суть не в тому. Історія не зберегла мого імені не тільки тому, що я свідомо відійшов у тінь, усе набагато простіше було б дивним вписувати себе в рамки власної історії у сукупності еволюційних процесів у популяції виникають нові види я мав перебувати поза ними мікроеволюція призводить до мутацій часом до мутуалізму такої форми міжвидових стосунків коли взаємодія двох видів вигідна кожному з них адже інакше не міг би спостерігати за всією картиною в цілому. Аркушів було сторінок з 30-40. серед них траплялись і зовсім чисті, без жодних підкреслень. Робота була досить копіткою. Коли закінчилися останні сторінки, я вирішила піти на ще один подвиг, переписати зрозумілі фрази на окремі аркуш Коли закінчила цю писанину, до ранку лишалося півтори години. Про нумерувавши сторінки, почала читати «Мого імені історія не зберегла, власне я не марнославний, суть не в тому».